Батухан вийшов з юрти, втягнув голову в плечі, холодний вітер щипав за щоки, за ніс. Неприємна земля, воросів. Два нукера підсадили його на коня, поряд сотня вірних тургаудів вже стояли на погодові. Передній тургауд тримав в руках ханський стяг. Як тільки Батухан рушив і за ним поскакав Субудай, тургауд розпустив стяг і він залопотів на вітрі. На стягові був виображений кречет з чорним вороном в кігтях. Дев'ять широких стьожок було пришито до стяга. Вони, мов дев'ять хвостів, гойдалися на вітрі. Дмитрій уже падав з ніг від великого клопоту, зблід і схуд, немов після тяжкої хвороби. Татари ставили юрти, розводили вогнища. Рубали ліс навколо города, металися по табору, гласували. Дмитрий, стоячи на стінах, помітив, що недалеко від городських стін зупинився гурт вершників і по великому стягові зрозумів, що то приїхав сам Батий. Вершники поскакали вздовж Дніпра, потім знову вернулися і зупинилися проти ляцьких воріт. Звідси було найзручніше розбивати стіни, бо навколо прослався майдан, і можна було поставити пороки. Багато людей сховалося за стінами Києва. Тут були не лише кияни, прибігли смерди з найближчих оселищ, та й не тільки з київських оселищ, а й з Чернігівської землі, і з Переяславської люди прийшли. Не князі їх вели, а самі дорогу знаходили. Гори. Татарська навала гнали їх з дідівських осідків. Вони могли сховатися за Дніпром у неприлазних хащах, але відважні люди руські вирішили прийти до Києва, щоб захищати його від злого ворога. Дмитрій усіх приймав, але не мав змоги сам усіх розпитати і доручив Ростиславу говорити з прибулими. — Тільки пильнуй, — попередив він Ростислава, Може, і ворог якийсь потрапити. Тебе ж учив, Микола, як винюхувати супостата. Сот з ким будеш у мене. Ростислав спершу розгубився, а потім звик. Глянувши на новоприбулого, уже знав, куди його поставити. Інших лаєв, що без зброї прийшли. Та де та зброя? Скаржився смерть. На полі я. На полі? Його ж словами не неповороткого Ростислав. Ганті. Не на полі кивав, на людей, які прийшли з рогатими та з луками. Ну, йди, там дадуть тобі лук у сотні. Та стріляти з лука я вмію, виправдувався винний, Батизі зі в око в І не думав Дмитрій, що так збільшиться військо у Києві. Чим ближче підходив Батий до Києва, тим більше зростало число вояків, що приходили з околишніх округ. І все більше турбот було Дмитрєві. Усіх прибулих треба поставити до стін, щоб без діла не сиділи. Ростислав помагав йому в усьому. Багато людей скупчилося в Києві, і хто гляне, подумає, що й ладу їм не даси. А лад був. Знайшов Дмитрій нових соцків у Києві. Сам розказав, що їм треба робити. Не один раз обходив він стіни, і кожному соцькому місце вказав. Усіх, хто міг зброю носити, послав по сотнях. Правда, це були не сотні, бо у кожного соцького по сім'ї по вісім сот зібралося воїків, а біля воріт по тисячі і більше. Пізнього осіннього вечора, коли Ростислав сидів у кліті і в свічках допитував новоприбулих, до нього прибіг дружинник і гукнув. «Яка жінка з Галича, впустили її в ворота, лаялася. Я нагримав насторожу, могла й до ранку побути за воротами. Така гостра, що й вартовією злякалася». Ростислава тенькнула серце. «З Галича, хто ж це?» І відразу ж згадався Галич, бо ніколи було й подумати про нього в цьому вирі. «Сюди є. Він швидко розпитав двох молодих смердів і відправив їх у сотню. До соцького, почув він за дверима голос дружинника. Чи вірити очам? На порозі стояла мати. Він прожогом кинувся до неї, а вона від радості не могла зрушити з місця. Боляче й радісно було їй, як же він схожий на молодого Іванка. Раніше вона неначе й не помічала цього, а після розлуки впала в око ця разюча подібність. І ручки такий, і праву руку так підняв приставу до лоба, і погляд пронизливих таких рідних сірих очей, і непокірні кучері, і прямий ванків ніс, і ба, і відразу зніталася, ледве стримуючи сльози. «Рости, корости слави, синку мій!» Дружинник на вшпиньках вийшов, причинивши двері. «Мамо!» – Ростислав ухопив її в обійми. «Мамо, як ви сюди потрапили?» Вона від радості не могла вимовити слова, тільки гладила його кучері і дивилася в дорогі очі. «Мамо, як ви приїхали?» Роксана не дала йому договорити, закривши поцілунком уста. Так і стояли вони, міцно обнявшись, і Оксана чула, як під її рукою б'ється синове серце. «До тебе прийшла, синку, не могла без тебе. Туга мене б задушила. З тобою буду». Ростислав гладив її руки, поклавши голову на її плече, як колись у дитинстві. «Мамо, тут бойовище буде. Тут, тут небезпечно. Я дам коней, поїдете додому». Скоро татари будуть. Роксану душили сльози радості. Ростеку слипуючи, сказала вона. Не треба коней, з тобою буду. Бойовище мене не страшить. Я біля тебе, буду тобі помагати.